لیمانن تعریف د کلمه کی معتن علی رحمت یو راوڑو لفظ ذو می وضع شارح د غدواوڑو وضاحت کو او ذکر کئ لمانن لمانن جاری مجرور دی ترکیب کی جاری مجرور متالق واری دوڑا مطالق دی پو وضعا پورے جار مجرور مطالق دی پو وضعا پورے قانون داری چھ او مطالق, مطالق پترکیب کی یوشیں واقع کی ہیں نو وضعا لیمانن جار مجرور وضعا سر مطالق سو نو دا پترکیب کی صفت دل فض دے صفت دچا دے صہیر کنا او دا جمله صفه <تصفيق> او قیاشه ور شده دا فار د لفظ دا فار لمانن کی شارح سید یو تاخیقی لغوی کی شد معنی معنی سره د دویم تحقیقِ صرفی کی چیزمانا سی غد صدا درم وَلَمَّا كَانَ سَرَا درم غرض دفع دِ اشکال کی دفع دِ اشکال کی او وجد اراد د وځه وجد اراد د دقیق بیا سه اشکالات او جوابات کی اول و اي المانا ما يقصد بشئ المانا ما يقصد بشئن سوال چې معنا یې سمه ظاهر سره ذکر شو مشارح او تضمير له ناراضي کوي چې المانا وایي خداسه به ویلې چې هو ما يقصد بشئن جواب منکړو طلا پاو زای کی کی زمیره غزای کی راج کول شي چیکالا او مرجا کیه نیتي راج او مرجا کیسوی غه نیت دلتا عینیت نشتا زکه پماتن کی ژ کم زکر دا هغه معنی دا او شارح ژ کم کئی ن ا غ ا ذ م ا ن ا ل غ و ی ک ی ب ا ن ا ل غ و ی ک ی ن ا ل م د ب ش ی ص او درې ما یقصدو به ان ما یقصدو من الشی ما یقصدو به شی سوما نشو غدی شار په دې دا یو معنی غوړکړه په دې کې دا یو معنی غوړکړه چه ما یقصدو چه مطلع که مقصود تا معناوی مطلع کسطا مقصود تا معناوی ندیکی نهایت تعمیمو نهایت عمومو اگر ستا سا مقصد دے روانی با دیتا ہم سو ای معناو دویم ما یقصدو من اللفظ کې نهایت خصوصو مایصدو من لپ دی کې نهایتڅو خصو شوو یاع چې د لپظ نه اراده کوی شي د لپظ نه اراده کی شي او مایوقصدو بې شي چې د سسیز نه هغې اراده وړی شي خوا کا خصسیز لپ او که غیرې لف دی کې من جهین تعامیم و من ووجین پهېڅو ت شوو نو خیر لمورې مییان زووهدي خیر لمور یو ساعت ووه د دد د وجه نه شارز دامانه خوښه دی کې نه تعامیم نه په کڅو یعنی نه په سو تامیم او نه په تخصیص حې ت دې وج نه د داه غوره کړه چې ما یو قتصادو ب شي هغه چې قکی شي د یو سیز نه یوسی نه سک یو وصففی د هغې مقابل ذات را مقابل مقابلته را ځي زات را ځي د هغې مقابل مخصوص را مقابل سر را ځي مخصوص را ځي درې معناوي د هغې مقابل لفظ را اغه مقابل سره راځي لفظ راځي زمو مقابل په ادبار سره फरक دي وصف دام یو عقلیсыз ده ذهنيсыз ده سره ذهني مانو یو ذهنيсыз ده او معقولو یو ذهنيсыз ده ووصف کې خاص نوي ووصف کس نوي خاص نوي اراده به کې او مقابل سره راضي ذات راضي او معقول کې مقصود نوي زهني سي سي نه تر شي معقول خاص په کې نوي او مقابلي محسوس راضي قابل سره راضي معنا کې داسې دي کې قصت وي له کسو وي خاص یعنی د اراده شووي او بل مراد منه بلي کې وي چې د کوم سيز نه څه شويدا اراده شوی دا صحیح ده دا. لکه داس نه زما اراده ده د پلان کیدو واهلو پلان کیدو واهلو د دې کتاب نه اراده ده زما د ځان پویا کاولو د دې ټکی نه ما اراده دا معنا د دې سره اراده وی سره اراده او اصطلاحي معنی مقابله کې به سره دي لفظ سره دي ی د لفظ نه د غسه کولی شي اراده کولی شي قې کو شي نو مایو قو بې شي فغه سره د شار چې مقصد تحقیق سرفی دی سیغوي تقیق اشالو په دی لپز د معناابنددي چې دا معه ضرف وایي مزدری میمی وائی او کسی غر اسم افول وائی کل آیت احتی پای کچھ تاعت دیجئے کچر تا دا سیغه دا ضرف شی نو سیغه سی دا خمانای ندا سی صحیح دی فیل لیعانا یع نا یا دا دا نو دایو د داام نه چې دا ن سره سرو بااب دی چا دینا سره یان سرو ن سره سرو نو د ظرف چې کمدن نوغ را ځي پهپ قوزن صحیح ده که نه مانا ن سر را ځي ظرف معنې ظرف را ویگی. نو سیغا سیده و معنی صحیح ولی ظرف زرف زمان لیا مکان نو ظرف زمان زم وقت قسط وی نو آن لفظ چه وزشیوی زید چال را قسط لرا یا وزشیوی وقت چال را قسط لرا نو ده سیده و زیال معنی نو دل تا که دا معنی سید نمبر دو د در د ظرف شي سیغه چا شي نه مزدې میمي مزدري مدرري میمي په وزن د مزضر به د ظر باندې وي شکل د چاوي ظرف نو د نو صحیح ده سیغه هم ده صحیح سیغه صحیح خو مع نه د صحیح ځکه چې اوزیالېمانرن ته شومانه چې وازه شو وي ل معن دپاره د ارادي لپاره دی رادې کوو نو لپې رادې کوو لوواده شوي دی لپې راې کووللو دهه شوي دی نو لپ رادې کوو ل نه دی دهه شوي او کچر تاسیغه دی فول شي نو مع صحیح ده خو لپې صحیح ده دی صحیح ده ماته ده ذکمانن مفعول صیغہ و مقصود سو ارج و زکریشی وی د یو د یوم مقصود د فار د یوم مقصود نو معنی صدا صیدا و لفظ صیین نے ولی ظرف ناقصو اغمرمیونی مر میون می د یایو ظرف ناقص یایو داغین ظرف معنی جون رازی معني یونمر یون صحیح ده فول فولې په غ د چا را دي مون نو دا په کارو معژون معې یون او دا خو معنا ده لمانان لپې صحیح نه دی او کچر تاېغاه ظرف یا د مدهلی لفظ صحیح معنا نرستی او کسالی آو تیک شوا تیش شوا شادو سر تاسیت کرے آرون شار شلو شلو شلو شلو شلو شلو در ضرب قانوم که ارازی سلاسی و مجرد و قوانین چیه غرصو کیا دی لکه در رس تو بیاده دلگان و غنطن پاتی کی که در ناکست مند لکه آقی که از ضرب قانوم که دی نایی که درم حکم ست درم دی لکه اولنه حکم داده چه ضرب پا وزنده ما فالون باید نلستر سری واجب دی پا دو صورتونو که کنا یو صورت دویم صورت چه باب د ناقصوی مطلقان باب در نا مطلقا یعنی که دا غوی مقصورو لئی نی که غیر مقصورو لئی نی و دا ناقصو چه کم دنو دا غی باب دا ناقصو او مضعفوی مطلقا مضعفو غم ممدن رازی کنا زرب ماوی چه عنا یعنیشی او علا قولن کا عنا یعنوشی دوارو چه کم دنو زرب ماعنن رازی زرب سرازی او دا زرب او د مزدری میمی په صورت کې سیغه صحیح ده خو معنا صحیح نه او د چا په صورتت کوې سفول په صورتت کې معنا صحیح دهله ف نه دی صحیح نه دهونه شوي جوابو جوابونه کوي جوابونه کوي او درې واړو سیغوته کوي که سیغه د ضررف شي سیغه ده ضرف شي ذکر ده مکان ده قصد ذکر ده مکان ده قصد او مراد تن مقصود مراد چه شی نو آگه چه وذ شی ویو مقصاد لرا چهو ذو چلنا مقصاد لرا صحیح وگنا بس تو شی شو, شو صحیح شو. یعنی داغه ظرفیت معنی بک مراد لدا نہ ده مکانیت او نہ ده زمانیت تو جو ایم جواب که مازدرر سیغه شي د تاویل لپه د صحیح ده خو مع نه د صحیح جواب کوم حاصل د جواب د کار مبنیل مفول دی مازر دی او مبلنیر مفول دی په معنا د چا دی د مافول باندې دی خو دی مفول باند دی دا دوه جواب درم که سیغه د چا شي اسو حفول شید و معنی خطامان اللہ او لفظ به او منی لفظ بے چې چه معنی جن دا اصل کې او معنی جن سو اصل کې معنی جن پا وزن د مرد می جن. بیا پا دی که خلاف القیاس تخفیف شوه دی دا لفظ دا معنی کسیرو لستیمالو د په کثرت استعمال په دی کې څه شوی دی؟ تثفيب شوی دی. څه شوی دی؟ تصفيب شوی دی. معنی جون نون باندېم سوا کسروا ورپسي دو یاګانې وي. اوس وي؟ یاګانې وي او دو یاګانې چې کم دنو اغه ځان له یو یو یادې دو زو کسرونه څه ده؟ جوړاله ده. دوک دو, دو کسره شنو سالور کسره غښوي او د نون کسر بلا شو. معنی صیح شو ل بغې چون نو دغه و پهکې نو توانوالي چې کمدنو د کرات وه نو چونې لپ کیر استعماللو او و په کې داسې کراتو نو ګران وه نو دیې تختی په شو سو شو تختفی په شو دی را چې کمدنو جوړ شو مع نه مع شو ند انندا کسره په فتحي بدل شوه بیا غيام طارق ما قول مفتو په علي بدل شوه بیا د علیب او د تنوین التقار ساکینه نوراله د تنوینم د نسکو او غورزاو او قبل تنوین چې الف هم دنا او غورزاو او غ تنوین د راشه د چا سره د نون سره ثم نو عنن شو څه شي شو امما مفال اسم مکان د معال مقصد دیم جواب او مصدر ميمي د معال المفعول یا مزر میمی ده کو په مارا زمفعول درم او مخفف او مخفف معنی یا تخفیف په کړه شوی د معنیین کې چې دا الاسم مفول څخه زیاده پر شاند مرمیین ولما کانا دا د په د یو سوال کې سوال دادی <سؤال> دا سوال آن غذای که منگ پر ایخو دی زیتا تخصیص و شئین بی شئین دا وضعی معنی سوا تخصیص و شئین بی شئین آن غذای که ما معنی کدیو تخصیص تقرور دی جنسی لفظ دی پار دی جنسی معنی کدیو کنن دا پا وضعی کسر آلا دا وضعی پا تعریف کسر آلا معنی وضعی ستا از تخصی تقرر قرارور د جننسې لپ جن شوې مانا لره نو دی اوزی کې سرله مانا راله نو بیا لیمانن ته ضرورتو سو پو شوی لکه او کې دي وي که نه چې افزون اغه لپز و چې موقرړی شوي یا معې ل را نولیمانن کې به بیا سوایئ او ولاړه چې د تهیات وي په ن ته به سوالو کنا هغه دا کېده شو کنا چې لکه تاسو د وظله معنی وکړه تفصیص وشي امبي یعنی تفصیص اللفظین بی مانن صحیح ده کنا تفصیص اللفظین بی مانن نو په وظله په تعاريف کې معنی وشوا راله د دې معنی ته دوبار ذکر کول ته جاتو سو سوال کنا دا جواب دلته کې کېدنو هغه زموږ څخه نه راکړي تاسو مطالعه وه او راغلیو پهې تاسو, کنا. آغازه ده تاسو و چېې دا پرېخ دی لې که نه غای ک شر خو لیکلی دی دا نه چې نه دی لیکې لکه تاسو مطالې به قاده راغلی وو ولهکه ما دی ت پریخ هلته کې ش لیکی وو چې دلته کې منږه د جودسانانی نه تجرید کوو تی شوشي بی دا ب په کېنالو او او د سررف په معزه ت قرار وورلو سره تا قرار یعنی ته قرار د یو د پاه د بل نالو یو د پاه دا د پااره د بل خو معنا کنا که نه دغه په کې نالو د جوزیستاني ل تجرید کوو جن س کووشیستان نهڅ کوو تجریدهدلته کې راغې واللم ماکانل معنا ماوزن فواازو هر کله چې د خیر د معنا محخوو په و سوال شو نو جواب فض معنا بعد مبنی یونله تجریددي ازے کر دمانه قصد دینا بنا دے اعلی تجریده فخالی کول د وضع عنه دې قید د مانانا فقدر څنګه تجرید لغت کې خالیکول ته وې تجرید لغت کې وا یا الله یا الله یا الله بس یا الله تاکا مقصود بن ندا حضب خبره په خبران د حضب دمپول سره تارا کله کله دوا کئی کانا نوی خدای دی تالا پا حضب دمپول بیهی بی من بی. دا چی کم دینو پا حضب پا سو یا اللہ خا تجرید ما ہوئی لغت کی چشکی تو ہوئی خالی کولو تو ہوئی. په پی اسطلاح ذیک دا استعمال د لفظ د فبازي معنا مو زون لهو کی او خالق وليدي د زنينه خالق وليدي دو لکه استراسته وي استرا د شپي بوتلو ته وي اچھا تا سو سبحان الذي اصرى بعبده ليلى فاقتيا غزا چبو استر شپي خپل بندانو ليلن کې بیا خان ني بهکې فاسې اهللی کا ب قې یم من الله فاسې اهللی کاته داسمانه وکه فاصلې لی کا ب ق من الله د شپې ب خپل بال بچې نو ب قتون من نه لې به کم دی که نه لکه د شپ لکه که دا تجرید دي اوس چې لا تاسو او فساد م کوی په مکه کې موصیدین اوغنا اوغنا سبا او, آو, آو اس ال اس والفساد خبر باندې پوې کیږي دا تجرید وې شه دا لفظ چې دې دا استعمال کا پسنه ما زم از لوکي او د زن انسه کا خالقا د وجد ذکر دا غی بازنه ما بعدو کې څنګه ما بعد کې غنور سدي ذکر دې ته وې سو تو سلمانان خیر دې دا اس خبروم نه دا تاریخ په په وېد په ځانې کې لیکللې په وېد په ځانې کې دا تاریخي کله غلا مغلا نه کو دان دګینې شله که دا غره تاسو وایي چې چلو شته بابرينا لا تجریدانو لنده خبر دا شو چې دا وځه مون خالق له د قید د چانه د ماننه ورپسې قید د ماننه لغوه البته تجرید کې نقطه هوا تجرید وایه د تجرید کې نقطتهره د تجرید کې هر ځای کې ته د خلافاپولصلل شو که نه نو نقطته پهې سرده نقطته په کې دا دا چې ورپې را وړي لپ صافت د مفرت اوغسی پ د معنا دی نوکت چر ته کې معنا نو بیا به شروه توصیف دو واستي دا توصیف دا واستي زم ني توصیف دچا؟ اغه ما څه سره خیال له ترجمه باندې کې دا مانن خېدې راوړې او دا وزیاکې و زیمن کې څه ذکروا دا مانا و په زمندچا کې ذکروا دا واځه کې نو بیا به مفرد صفت دچا واکه کو نو وزیاکې دمانې څه واکه کو صفت واقعه کنه و دا توصیف پراغلوه دا وجوزشان زیمنی دا زیمنی جو صفت پراغلوه صفت زکر دا وضعو بیا پا زیمن که سوا زی کروه کنه بچه که پا زیمن که پا زی کروه او توصیف د وضعی زیمنی خننه دی دا را دو نیز دی چه دو پا نیز دا مفرد صفت د دا د را دا اولاده دا سشه دی اولاده صاحب د تزیبون نهح وه او م د در کړه کتاب دی او اوس په کې داخل دی زود کې زنان له صاحب د تعزیب نح هغ چې کملو تا مع نه داسې کړی ده دا. ال کللیمهته لبزون موضون مفردون لبون موضوعون مفردون هغ اوس جملووم نهنظر را وړي رتو بیا اعتراض راي ده هغه اعتراض نظان بچ کوو اگر چې اعترا جواب کې نقطتهوه فغنک تو سره کاری چې تاسو ذکر کړی اولما اگر چې کمنه مفرط صفت د لفظ واقع کړل اگر چې اولادار چې مفرط صفت د چا شي امانه شي فغه اختصار سره کار دی هغه و چې څه شي و شي اختصار وشي پس اغلن واقع کړل لفظ موضوع مفردن ان استقل ما نه ولم یقترن صحیح ده کنه ففعلن و الا جک.. فصم والا فلم دا کلی بس لا بس نو نو ما بین الله تجریدی باندې پوشیو کنا فائدہ د قید وضعی فائدہ د قید د وضعی د سر اوس قید د وځر گئی یره د لفظن سورغه ټخې ټو تاسو کتلې تاسو خیال په کیار شې وردان کو مهمالات سی موضوعات سی او مدویات سی او حکمن حقیقتا او حکم طول بلا شېنه په کوم سره کړیو دا نکړو کنا وذن سيزونه زمون په کار نه دي اتل ري کول غاړي يو دا غينه لکزان چې وخلې محملات شو په خرج به المحملات او کم نه په دي قید ته باندې دا وزي باندې وزي لمانن باندې المحملات دا قید اوس پورا شکنه وزي مانن سره قست شو ماوي یو شي په ترکیب کې دا واقع کېږي دا یو قید فصل شکنه وزي لمانن فصل اول شو صحیح و په دې سره چې کم اس فائدہ ذکر کر گئے فخرج به المحملات المحملات خارج شو والالفاظ الداله بالطبع اواغ الفاظ سے دلالت کی پتاب حوال نہیں بغیر دوازینا بغیر د جانا لک سورت النفل سے کم نہ الفاظ الفاظ سورت النفل لفظ نہ ہے سشی الفا لک <تصح> حلق سٹھ ٹھٹھہ دڑ کڑی ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ ٹھ خبر باندې پوسوي کنه داوس لفظ ده دا د لا ده واز ماذیک نشه واز ماذ دا تبع عن دلالت کی په وجعس صدر باندې تبع عن دلالت کی په وجعس اسلام ی تعلق به وازون ځکه نه متعلق شوی چې کومو زده سره څه وازا وتفسیس اصل او تفسیس بالکل د دې کډاو نشته و بیت خروو هیجا موضوع تولی غرضې ترکیب وضیا دا دریم بلهفاده کرکې یو په ک د وضبانې محملات شو شو چی په دو د اوبانې تسی تسیې راغلی په دی بانې الفاازې دا شو شو یعنی د لالتې ترغ شو شو خارج شو ال البتهرو د قعدید دا ټیکې دا په ک پاتې حروف مبانې الف با تا تا جیم تا ح ح تا د د د 10 خلک وای کنه خو موږ علی بی تی سی وی انو هغه پکې شو وله هغه هم وزه شوې دي تخصیص پکې شتا د دې د پارو وزه شوې دي چې د دې لپاره نور ټکی سقو جوړو با لامبا با کاپتا دا جوړی کیدنن دی نه بیار سوې با زبر با لام زبر لا بین زبر ما با لما دا وینې ګرسی ټک تسه کېږي جوړيږې نو واازه شوي دي مقارن شوي دي تخصیص پکی شتا شته خو د چا دپارهته ترکیب د پااره ل غرض ترکیب د چا دپارده شو دي ترکیب د پااره وزه شوي دي نو په لمانن ټې ت نه حروفې حیجا شو تل زهکهل دا غرض د ترکیب معنا نه ده تاسه نه ده معنا نه ده پاتې شو کې حروف حیجا الموضوع له غرض ترکیب شاغي و ز شوی دي د پار د غرضه ترکیب لا به ازای المانا نه کې به ازا د معنی تاسو سوالو کله کووندکه پوچيونه ده سوال له دې چې دا غرضه ترکیب دي د حروف الهجامه نه شي کنه دا, دا. دا غرضه ترکیب دی د حروف الهجاس شي عربو حروف, بس حروف دی په کلمې په تعریف کې شي پات شي څنګه دا چې کم دنه حروف حجابه الفاش غنه او دا غرض او ترکیب به شي معنا شي جواب قانوندار چې لاف ذکر شي نو فورن ځهن د سراځي معنا لکه ساج ضرب ذکر شي نو ډایرک ځهن تخړل لاځي کنه راځي او یال یا په زر ظرف سره یو خړل لکه وهل خړل ټیک شټی ټیک ټیک توجبه که خامخه لکه وهل څه شي خړل یو پلان کې وهل خړلې دي یعنی یا لکا چه لفظ ذکرشی نو زهن تفورن سرازی معنی رازی علی باتا سا دا چه ذکرشی نو زهن تفورن غرضو و ترکیب رازی نرازی و دای معنی نرازی دای سندہ او تا چه تا دبا پا معنی کلی دی لی دی چه تبا معنی دا چه غرض و ترکیب, ترکیب مصباح اللغات دی کلی دا علاوالا داوائیو چې بیا بر ټول حلو پی حجام و ترادیب لغ مبان بمش غرض التركيب تمام انا بمش غرض التركيب تمام انا بمش غرض تركيب خود ټول دنیا معنا بس شي غرض التركيب نبیاو ټول حروف هیجام مترادف شي وبقيه حروف الهجاء او بعضی حروف الهجاء غرض ترکیب التركيب شو ذکرای شو دی چې کمنو د پاره د غرض ده چې التركيب لا بی ازاء المعنا نه د پاره ده چې کمن یو معنا او خرجت بقوله تاقضی پور پاتیو دو زعب پوری سو پاتیو کچھ لیمانا نکنو اغپا کسو شو چاپا شو و خرجت اووطل بی قوله لیمانا از وضوها لغرز ترکیب لا بی ازائی المانا ذکر دی وضو جو دا دا پا غرز ترکیب بانی شوی دا لا بی ازائی المانا دا چه کمنو پا مقابل دا چاکنه دا شوی ماناکنه دا شوی فین قل تا دا چه کمنو یو اعتراض خدا اعتراض نه دار دی مخی خبر نه جوڑ شوه ده زبر دست خبرمخی طرح لح فا این قلتا اعتراض نه مصدر کی گی فدیٹی کی سارا که سمبتی ده او که کا کابلی ده باسولی ده دیچ اعتراض که نه فا این قیلا سره سارا کی یاوی فا این قیلا یاوی فا این قلتا داولی یو خبر وردا ف ذکر اوڑی ف ذکر اوڑی شد د اعتراض من ش مخ کینه سبقی نا ف ذکر اوڑی مخ کی سبق نہ د اعتراض کیگی حاضر مخ کینه د اعتراض کیگی منشا د اعتراض مخ کینه صحیح سید ان ذکر اوڑی چې ان شک او د تردد د پار راځي ضروري نه ده چګینې د چا دغه پټه خبره ته زین لاړ شي نو اعتراض دیو کی او کېدې شي کلاړ شي نو اعتراض دیو شي او دا هم ضروري نه ده چګینین او هغه پټه خبره ته زین لاړ شي او بیا د خام خاصو شي اعتراض شي کېدې شي چې صایل داسې زیره کی شاغت کی. کم دنو مخکینه خبر او مو پیجنې ور سره جواب مو پیجنې او دا اعتراضونو کی چیرې دمانه قزداه اعتراض کوم نه ماته او بیا جواب سکیږي نوله جو اعتراونه سر لکه دا ان ځکه را دا زمونږ د قونځینو دپاره چې لکه کېې شي چې د ځې خبره باې ته زه وور او ځې تا او نه را شي د د دوه خام خااج کمون اعترااز به را ان د شک او د تردد دو دپاره زهکه را وړي دا اعترا یقني نه دی کېې شي شي کېد شيیک شو کول ته یاقیله ځکه چې مترض مطاعن نه دی مترض نه دی قل مخاطب سی مخب ې مخاطب را وړي ده لی یغم معکله مخب چ هرر مخاطب ته شي شامل شي او چې قیل مجووله را وړي په چې هرر قیل شي شامل شي ځکه چې سایل مطاعین نه دی سایل ته نه دی مطن او خبر وواجهوه وځل تا کې کومه خبره ده چې دا غنه اعتراض راوځي چې دا غنه سره وځي اعتراض راوځي بیاغ غه اعتراض څنګه بیاغ غه جواب څنګه ټول ډیر بعد